Так ви вгадали, оголошується вільний час. Це означає, що він буде відпочивати, а інші можуть розпоряджати з собою хто як захоче. Для мене з моїм сябром це години найжаданіші. Винатимуть вони для нас дебільшого на верхній палубі, на тій корабельній вершині, де очам щораз, мов би, заново відкривається його величність океан. Простір, безмежжя і цей розмірено пульсуючий, ніби вічний рух вод і ледь помітний рух корабля. По курсу у нас небо – Нависле, кудлате, води і води, їх сива далеч, що зникає за обрієм, десь там, єднаючи себе з небом. Чому людині ніколи не навридає дивитись на океан? Схилившись на поруччя, запитує мій друг. Дивне якесь почуття виникає перед цим безмежем пульсуючої матерії. «Щось чуємо тут незвичне, але що?» «Ти хочеш сказати поклик вічності?» «Не жартуй, братко, можливо і це, можливо цей поклик тут чутніший, ніж у міській квартирі». Дивна, така велич перед тобою, і все ж вона не пригнічує». А тебе чим океан вражає найбільше? Він суворий, якось первісно суворий. Але ж без ворожості? Здається, без. У певний час на верхню палубу чорношкірі слуги вивозять у м'якому нікельованому візку спаралізованого мільйонера, Банькатого товстуна з великою лисою головою, обрамленою рудим, ніби і ржавим волоссям. Багато хто з пасажирів уже знає, що це фізик, у своїх колах досить відомий. Один із тих змілітаризованих інтелектів, котрі свого часу мали справу з ядерною енергією, готували Хіросіму та Нагасакі, і кому відповідні відомства ще й зараз охоче дають перепустки на свої засекречені полігони. Кажуть, він – генії. Громістке тіло його розплившись заповнило увесь візок. М'ясисті руки лежать на пледі безжиттєво, знерухомлено, і на обличчі ніякого пороху, ні тіні усмішки чи якихось емоцій. Одначе з-під рудих брів, з під важко навислого лоба, кріщили незмружених очей, пробивається до світу гострий, пригострий погляд. Щось є в цьому погляді холодне, вчікувальне. Може, такі погляди будуть винопланетян. І ніколи колені іскри радості у тих щілинках, амбразурах ніякої людської відкличності. Одна хмурість владного, загадково застиглого в очужилося розуму. Може, він здається собі над людиною? Може, після диявольських своїх полігонів Після того, як вдалося йому заглянути в грізні надра речовини, він і справді повірив в самогутню силу своїх прихованих під лисим черепом півкуль. Може, всерйоз думає, що їх з усиллям зміг би при бажанні зборити і самий океан, зміг би зупинити чи змінити оце вічне пульсування хвиль? Біля Генія чергує його комердинер. Чорношкірий, міцний чоловік в севіючих уже кучерях. Він тримається з незалежним виглядом. Поруч візка також невідлучно стоїть миловидна дівчина у білому фартушку. Тендітне, безсловесне створіння. Може, сиділка чи хто?